الحمد لله رب العالمين الحمد للتفير الطيب المباركة كما يحيط ربنا ويأبنا أشهد أن ذلك الله أحده لا شريك وأشهد أن محمد أخذون ورسول يا ايها الذين امنوا اامنوا تكموا حق تقوي ولا تنتموا الا وانتم مسلمون يا ايها الذي ما امنت تكموا ضها وقولوا قولا سجيدا يسلككم امالكم ويقتلكم تو نوطكم ومن ينذع الا ورسوله ففوتترا سطر سن امينا اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وأن ترقيها من تيشانة الى تيم وغان خط المنام رحم الله و رحم كل الراح تبابا يبريق جمان اجلس تعالى باسم تران لموليات Alhamdulillah pada malam hari ini, kita usah hadir di dalam kajian rutin kita mengharapkan pertolongan Allah dan inayahnya. Semoga Allah memberikan pertolongan kepada kita. Dengan memberikan kekuatan lahir batin untuk bisa mentaati perintah perintahnya dan untuk bisa menjalukan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa <tuh> Jelasnya ya, yang dimuliakan Allah, perlu kita sadari semua bahawa sebuah pengakuan iman itu tidak akan diterima oleh Allah. Iman itu bukannya sesetengah ikhara. Ya, sedangkan dijelaskan oleh para ulama kita, dan juga dinasihatkan oleh imam asyadili, boleh mengatakan konsekuensi iman itu ada tiga. Konsekuensi lima itu ada tiga. Yang pertama adalah Eta diwakili meyakini dengan hati, meyakini dengan hati. Nah, meyakini dengan hati itu harus tahu apa saja yang harus diyakini. Nah, kalau meyakini sesuatu yang tidak tahu apa diyakini, dan nah, terus yakinnya ini ke mana? Makanya di situ ada penyebutan rukun iman mengimani sesuatu itu kan harus ada jelas, yang diimani itu apa? Ah, itu kan jelas itu nah, mengimani sesuatu yang menjadikan wajib ya sesuatu sesuatu ya, mengimani sesuatu yang wajib masuk di dalam agama iman hukum Iman yang enam itu wajib Itu pertama. Nah kita yakin Iman yang enam itu dengan rincian-rincian Dan harus tahu Iman itu apa saja Harus tahu Jadi Gak benar kalau kita mengimani Enam perkara yang ini wajib Ini kan wajib Gak boleh ditinggalkan salah satu saja Karena enam ini wajib Untuk di Imani dengan hati Allah Iman kepada para marikatnya Iman dengan kitab-kitabnya Iman dengan rosinya dan seterusnya Sampai dengan perkara itu Itu harus paham kita. Ini perkara Mengimani dengan apa? Meyakini Yakin-yakinnya dengan hati Tentang perkara Yang kedua Apa? definisi iman menurut orang yang al-usnah termasuk dia, ya, saya mungkin jadi di masyarakat, masyarakat ini, yang kedua adalah ikram di lisan dengan lisan yakin tentang nampakkan sampaikan bahawa kita beriman dengan nampakkan sampaikan saya iman kepada Allah, saya iman kepada Rasul, saya iman Maka dalam kecuali al tidak ada perbedaan hukum Iman, kecuali Shia Shia tidak ada Hukum Iman Al-Sunnah, sama enggak ada Imam pas, ada syia, Tidak ada perbedaan, Iman Pak Tidak ada perbedaan, Shia lebih dari Iman Ini yang harus diketahui oleh al tidaknya Bidanya Iman al dengan Shia, ini banyak yang tidak tahu Soal, sehingga Orang berkeyakinan bahwa Shia itu sama saja Dengan sama Bidah Udang empat tidak kita. mengimani tetapi manusia meyakini di antaranya kan meyakini bahwa iman selangkutannya kerap. Sebab dua belas nah, iman itu maksun semua itu imannya orang. Siapa itu diingkari oleh orang Islam dan itu banyak yang nggak tahu diingkari tidak atau tidak. Ya. Terus sajadnya beda. Iman 4 sajadnya beda tak? Iman 4 beda tak? Sama sajadnya. Syiar beda. Salatnya Iman 4 sama lima waktu. Syiar beda. Salam beda. Nah, jadi kita sangat mengetahui Ya, <tuh> aldi kerahkan, kita iman kepada Allah ini. Pecahkan, tunjukkan. Itu konsekuensinya iman. Yang ketiga adalah <tuh> warna madu dibentarkan, diamalkan dengan terbuahkan. Apa itu diamalkan? Konsekuensi masing-masing iman menemui. Iman kepada Allah cukup enggak? Tak percaya adanya Allah cukup enggak? Hanya percaya tak? Cukup enggak? Enggak cukup. Ya. Makanya turun ayat waminan nasi mayakulu aman nabilahi wabil yamil akhir. Disebutkan begini surah Al-Baqarah ayat ini. Ayat ini. Halo. Iya benar sudah benar Apa ya? Itu fakta jadi mikir. Itu yang benar secara teodika kalau mikir ada sebagian manusia yang menyatakan yang menyatakan amanna lagi wa bil akhir. Jadi ada sebagian orang dari kalangan kaum Muslimin ini yang menyatakan, yang mengikarkan saya beriman kepada Allah, saya beriman dengan hari akhir, tapi di ayat terakhir Allah ingkari. Allah tak terima iman pengakuan kelompok ini. Allah katakan wahyu timukmini. Mereka bukan orang-orang yang kenapa? antara ucapan dengan kenyataan, itu makanya iman pengakuan ini tidak diterima oleh Allah maka ini kan lain-lain kelompok ini, makanya disebut munafik kenapa? nifak itu perbedaan antara doir dengan dati mesti di ketok, mesti di seiring itu, itu Makan iku biasanya memperduk bulan buyu Tapi hati di mantal, itu buyu Nek Lawan atau konek Gak senang buyu Hati di mantal, tapi sini kan mana Besi dengan gitu, Itu. Sani bukan senyum yang jujur loh, Walaupun saya yang senyum Tapi gak ada perpahala Makan Sani ku akan punya buyu jika. Ambil di atas soal ini Eh, ayo, tiap satu masing-masing. Apa iman yang sudah kita ikrarkan ini sesuai dengan fakta? Wal aman bil akaf tuntut tadi tadi itu, Pak. Makanya kelompok munafik ini, kelompok munafik ini, syahadatnya untuk main-main. Mucahkan sahadatnya itu orang tengah jemukan jangan disosial. -so -so. Ayuh, tak main-main lor. -main, Sahdatnya yang menyaksikan siapa? Rasulullah Alaihi Wasallam. Yang nyakikan sahadatnya orang munafik. Jadi, jadi ikramnya itu nasihatu alnaka Rasulullah. Saya bersaksi engkau Muhammad berlakuor benar-benar seorang Rasul itu dihadapan nabi lah kaliku nah, tipet jelasaken wonten surat surah Al Munafiqun. Coba kita simak surat 63 dari ayat 1 sampai ayat 2. Nah, surat itu kapan nakipun sak syukur sakare. Kita baca surat 63 <tuh> Ya sudah menguji kami ayat 1 Rasulullah ini ash-Shaytan Bismillahirrahmanirrahim. Izah jangan Allah Ya'lam Inna kalau Rasulu Allah Ya'hadu Inna Munafikin Alqabimu Sudah satu ayat saja. Apabila orang-orang munafik -orang datang kepada Muhammad, mereka berkata: Kami mengakui bahawa Engkau adalah Rasul Allah, dan Allah mengenabui bahwa Engkau benar-benar Rasulnya. -benar dan Allah menyaksikan bahwa orang-orang munafik itu benar-benar penista. Insya Allah. Hmm. Jadi kita lihat di situ ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah, bapak-bapak yang berbahagia. Ya. Di mana di situ disebutkan oleh Allah tentang kronologis? Segel sekelompok manusia yang berencana berombongan, berencana untuk masuk Islam, dan kelompok ini dari kalangan Yahudi, dari kelompok kalangan Yahudi, ya kalau di sini tahun Oisitali. Kesimpulan itu, sekelompok orang Yahudi yang merasa khawatir terancam dengan api dan para sahabatnya, dengan keselamatan melihat pasukan yang begitu hebat ketika perang Baghdad. Di manakah Baghdad itu? Berapa orang? 300 orang, 800, 1000. Kok bisa tumbangkan 1000? Nah, itu mereka mulai leader dan berusaha untuk menampakkan. Kami dari kalangan komuniti dan mereka menyatakan masuk. Nah, sebelum mereka datang ke anda, baca turun ayat ini dulu. Karena niat masuknya Islam itu bukan nanti kejujuran. Nah, berpik. oleh karena itu iman itu perlu menyebutkan bahawa syajah rotun mifak, pohon kemunafikan itu tumbuh. Mi asla ini dari dua akar Ya Jadi muncul sifat menampil Itu Munculnya sifat menampil Teranggiri sifat menampil itu Dari dua akar Yang pertama adalah Azul kita Ya Akar kedusahan jadi sahaja yang diucapkan itu bukan benar, bukan benar, bohong, bohong. Oh. Oh. Nah, Maka ini waktu ini, ini sila kalunafikul pun jelaskan. Ya, ketika rombongan ini berangkat kepada Nabi Nabi sudah dapat ayat dulu itu dari Allah Taala, bocoran rahsia dari Allah Taala. Iza jahat kalunafikul Muhammad. Nanti akan datang kelompok orang munafik menemuimu dan mereka akan bersahaja di hadapanmu. Jadi begitu mereka tahu nabi sudah nafik, begitu mereka datang nabi sudah ngerti Siapa dari kalangan mereka itu bukan orang-orang jujur. Maknanya begitu masuk dalam Islam selalu bikin isu di dalamnya. Ini kelompoknya orang-orang munafik di masa itu. Itu. Nah ini disebutkan di ayat tersebut, ya apabila orang-orang nabi datang kepada Muhammad, kalu mereka semuanya akan berkata, nashadu kami bersaksi. Jadi orang nabi saudaranya di mana? Di hadapan nabi. Tapi nabi sudah tahu, Karena ada wahyu turun sebelum mereka datang ini nashadu kan bersaksi inna kallar rasulullah sesungguhnya engkau benar-benar seorang rasul tetapi ya. mereka tidak makanya disebut nifaq kalau saya dulu ikut taksimnya Kiai Haji Qosim Jeten nomor tahun berapa itu Pak saya setuju kan tapi sembilan an itu beliau penasihatnya bapak presiden dia yang cikosen tu asal itu setiap ahad itu lagi kajian tapir saya ikut saya sering ikut dulu bapak. dari tahun delapan puluhan saya rutin mengatakan, Ketika mengupas masalah nifak itu pelbagai segala. Jika kata nak itu adalah binatang yang suka Bikin gorong-gorong kita. -gorong Nah, jadi ancerannya sebenarnya apa? Yang jenisnya, no? Bikin apa? No? Fitnah. Nah, tujuannya apa, -apa? Untuk bersam bersamui. Jadi ini fak itu menyembunyikan kekafiran, menampakkan keislaman. Oh, Pantas. Nah, itu yang pertama kan kebohongan. Sejadnya bohong. Sedangkan sejatinya bohong, maka seluruh kita yang dilakukan. Nawa? No, no? Dan itu nanti dijelaskan di dalam surat Al Taubah. Allah mengelupas bersih sifat-sifat munafik itu. Kelupas di dalam surat Al Taubah itu. Sehingga kalau nanti semakin orang munafik semakin, semakin terkurikibadah Allah semakin benci kepada mereka. Ya Allah kenapa? Ayam pokok semakin ibadah jadul kos semakin Allah benci kenapa? Kenapa? Kerana mereka itu Allah, Allah. yuhadi'unallah. Yuhadi'unallah. Nalewina'an. Mereka bersahadat, mereka sholat, mereka berpuasa. Itu untuk menipu Allah. Coba saya ini kasi al ayat-ayat. Iroh Awal-awal. Awal-awal. Serangat itu. Ayat 8. Ya bener? Ayat 8 yang 9 sampai ayat 20. 20 itu sifat menasib tak melubah. Tidak, pasangan yang itu mereka melakukan semua itu bohong. Yuhud, diu, Nuhullah, wala'binarman. Mereka tidak menipu Allah dan tidak menipu orang-orang yang beriman. Shalawat. Coba bayangin Allah di. Tak kurang ajar itu mana? Amat dibuli. Mana tu mantap? Hal ini mereka, makanya diungkapkan di dalam Ada surat khusus membahas Menafik ini Sika orang munafik Kalau sudah masuk di pakti, kok Dimintakan ampun Walaupun 70 kali sehari Tidak akan diperima, walaupun memintakan ampun itu Nabi SAW Yang mintakan ampun, siapa? Nabi tidak diterima diperima oleh Allah tahu. Ini ku dijelaskan, kamu tanya di Surat at taubah ayat pindah, saya akan Doreje ada di sana. Semakin luas lagi. Nah, makanya kita harus evaluasi apakah keimanan kita ini benar, sudah benar atau belum benar. Sebab keimanan itu akan menentunya diterima atau tidak iman kita. Lepas itu nanti dilat dari mana pak? Lah? Konsep dari tiga definisi kata para ulama di antara yang disebut mengatakan apa? Tiga macam iman itu kalau sudah memenuhi tiga hal baru benar imannya. Satu apa tadi? I'tiqad bil qalbi, dengan hati. Yang kedua apa? Iqrar bil lisan, diucapkan dengan Bisa. Yang ketiga apa? <tipat> Wal amalu bil jawarih konsekuensinya dengan perbuatan dan diangkatkan dengan tanggungan dan tunjukkan imanmu kepada Allah Taala. Tunjukkan iman kamu kepada malaikat itu apa kemarin sudah kita bahas. Iman kepada malaikat itu konsegenjinya apa? Lali. Apa lali? Lali. Soalnya betul-betul kape. Jadi kalau ngajin jen. <laughs> ayo diulangi catatannya diulangi itu penting soalnya jangan sampai aku terpaham masalah gimana hal ini apa sumpah nanti kita kita ikut sama Allah dia pertama, makanya semakin tekun orang mengatasi beribadah karena akhirnya tidak senang dengan Islam dengan tuntutan tutupannya dengan syariatnya, dengan perintahnya dengan tarangannya, itu benci hatinya kalau iman kan, tidak. Ia semua semua yang dilarang oleh Allah tidak ya, Ternyata pasti benar yang dilarang oleh Allah. Bukankah <tuk> lucu? Ya, coba ayat kita evaluasi, kita evaluasi. Ya. Apakah kita menerima orang yang mengaku dengan pernyataan, tapi kaitannya beda? Coba, kita pun tak menerima sedikit pun. Apalagi Allah yang lebih tahu tentang kita semua. Nah, berkaitan dengan materi ini Termasuk konsekensi iman dengan para nabi Tapi khusus kita Iman kita kepada Nabi Muhammad SAW Konsekensinya ada berapa kemarin? Ya Allah Ngertai? Itu Pak? Ada Bang? Empat Satu Allah selawat alaihi wasallam imam zakarasati itu ya nasehat mengimani risalah yang di bahwa yang dibawa Nabi itu merupakan keseluruhan umat manusia nanti itu untuk pembawa risalah kepada seluruh umat manusia yang kedua adalah Oh, itu pun iman, baik. Itu iman kepada Nabi secara keseluruhan. Ya you tak? Know? Baik. Nah, sekarang bentuk dari cinta bagian dari iman kepada Nabi, bagian dari iman kepada Nabi, Muhammad secara khusus s.a.w ada mencintai beliau. Sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Dan konsekuensi Mempunyai Nabi SAW adalah Mencintai Beliau Sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Sebelum saya nampilkan Kalau kita menjadi Pengikutnya Nabi Yang paling kita tergantahkan Nabi SAW Yes, maaf Itang jadi pegi ke satu yang paling kita banggakan itu macam. Saya minta kalau boleh nak. Kalau nak kita itu dia boleh. Tuh tu nama jelas. Aku banggakan. Kita ditulis jadi kerdil jalan. Satu nyali. Hmm. <helps Office> <rebo mama sangre> <Bears> eh kita. <globalığın biriactor> Itu kebanggaan mereka sebagai apa pak? Oh, like, satu nyali Wahni. Hmm, hmm. Nah, sekarang kita menjadi pengikut Rasulullah yang paling kita tanggalkan apa cik? Nah, ini kan kalau dari sini kita tahu sih kita mencintai Rasul. Kalau cinta apa yang kita banggakan menjadi pengikut beliau? Coba apa? Kalau ada seorang orang istri yang terkenal Satu suami yang terkenal Aku tak jadi istrinya dia akan dia akan terkenal Oke okay. Ada alasan Gitu loh ya. Terus kita mulai Sebagai idola itu kenapa Benar nabi itu idola kita Betul kita puas Mengikuti jejak beliau Benar, -benar demikian Coba kita evaluasi Kenapa Pertanyaan-pertanyaan saya Setengah-setengah ini Itu nanti akan mendongkar Benarkah kita mencintai Nanti dengan benar Kalau kamu maknanya judulnya apa Jika kamu mencintai maksudnya. Nah sekarang kalau anda mencintai sesuatu konsekuensinya apa Apa Buktinya Sokot dengan apa kita Buktinya Buktinya kalau oh, ikhwan menciptai akhwan Begitu cinta diungkapkan Selesai Selesai lah Buh, Apa biasanya Setelah aku cinta sama setelah. setelah ini Setelah mengungkapkan Aku ingin mengeluarkan Punak-unak hatiku misalnya, misalnya. Aku ingin apa namanya Mengeluarkan Isi hatiku Aku isi hatiku katakan cinta, cinta oh, nah, gitu oh, ya. Kalau cinta ya. itu ada Setelah itu selesai. Enggak. Kan buat itu pengalaman. apa kurang-kurang Jadi perdana kan. Komunikasi ya kan? Seluruh komunikasi tersamalah. Ya. Ini ada yang setelah itu. Karena oh, itu akan terus kita dibahasnya. Itu ketika orang jatuh cinta dan sesa orang. Makanya ketika ada orang mengatakan pacaran Islami. Iki pacaran Islami ki piye? Iya. Kalangan asalamualaikum. As Wariz. Bismillahirrahmanirrahim. Ada ki pacaran Islami kini. Ikilah kalau saya pernah nangkap ya, menangkap pelaku, bang. pelaku. Karena tidak saya tidak pacaran seperti itu. Saya takkan mengisahkan. Saya yuk, yo posis, aku terlalu ojo sudah mengambil doa kita beribu-ribu nampak. Akhir itu jokan. Ya Allah malam sudah muncanglah. Uhti waktunya tajuk. Akhirnya Uhti jangan lupa pikir waktunya zuhaufti ha, uh. siang zuhur jangan lupa qariah oh, makan siang sudah dulu padahal belum jadi ini katanya pacaran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nanti itu enggak akan becek bahkan turun ora Kemudian kita menyatakan, tidaklah tak seminggu ya harus begitu, memang. Cuma masalahnya apa sih yang bisa kita tunjukkan kepada nanti, bukti bahwa setangga menjadi rumah itu apa? Sehingga nanti itu membuat kebanggaan Rasul kepada iman kita kepada Kalau tidak bisa, Kan palsu itu kebohongan Saya tersebut paham, memang. Dan makanya ini nanti kita perlu kaji Secara mendasar Konsektensi mencintai itu apa Kita buktikan dengan apa Karena tidak bisa cinta Tapi sudah selesai Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan kepada Kalau pun kita mencintai Allah Itu tulang buktinya apa Cinta kita kepada Allah Ya, Apa bukti kita mencintai Allah, kalau dalam surat Al-Gimran, ayat 31 Coba kita simak Ah. surat di gaya <coughs> di gaboru satu amat di gaya di gaya قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويعفر لكم جنوبكم والله قبوه رحيم قل أهدي الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يعب الكافير Katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah maha pengampun, maha penyayang. Katakanlah Muhammad, taatilah Allah dan rasul. Jika kamu berpaling, ketahuilah bahwa Allah tidak menyukai orang-orang kafir. InsyaAllah. Nah, itu nabi diperintahkan oleh Allah. Supaya materi ini disampaikan kepada para sahabat. Qul kepada Muhammad ucapkan hai Muhammad kepada siapa? Eh ha? kepada sahabat-sahabatku kepada umat-umatku. Apa yang perlu disampaikan? In kuntum jika kamu benar-benar mencintai Allah, kata Nabi ikutilah aku. Mencintai Allah ada konsep? Fensinya. Apa konsep? Fensinya. Mengikuti Nabi. Mengikuti Nabi itu yang perlu diikuti apa? Nah, apa yang diikuti? Ini bukan si Nabi dan kami itu berusaha sampaikan di sini ada 10 kiat bagian dari konsekuensi untuk menunjukkan cinta kita kepada Allah. Plus bagaimana kita mencintai Rasul oh, sallallahu alaihi wasallam. Wa Baik. Sebelum kita bahas 10 kiat lah ini kita bahas terlebih dahulu konsekuensi dan tanda-tanda tanda, orang mencintai Rasul oh, alaihi salatu Rasul Sallallahu Alaihi Wa Alaihi Wasallam Yang pertama Yang pertama Cinta kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Mengharuskan Mengharuskan Adanya takdir Pengaturan kepada beliau Pemuliaan kepada beliau, ya, pengakuan kepada beliau dan pemuliaan kepada beliau sesuai dengan petunjuk syariat. Walau hulku dan tidak diikuti dengan sikap berbeda, kenapa? Karena Nabi melarang. Nabi sendiri. Menyatakan dengan lisan beliau yang mulia itu Rantut Romir Jangan ku berlebi-lebihan di dalamnya juga Karena atrakkan Nasara ilah Isa Ibn Maria Sebagaimana orang Nasara ini berlebi-lebihan kepada Isa bin Maria Itu yang berlaku di kita Yang berlaku Nabi SAW jadi mengagungkan Nabi, memuliakan Nabi sasaran itu harus. Ya, ini yang pertama. Namun kita tidak boleh apa berlebih, Karena nanti melarang bacaan yang jauh di berlebih lebih di dalam, menyanjung dan memuji dan memuliakan beliau. Itu poin yang pertama. Yang kedua adalah. Mentaati apa apa yang telah beri perintahkan kepada kita. Mentaati perkara-perkara yang diperintahkan oleh Allah atau oleh Nabi kepada, kepada kita. Apa saja yang diperintahkan oleh Nabi sosok. Ya. Di mata hati beliau, sekaligus apa? Menjadikan beliau sebagai kuda, keteladanan. Okey, oh. keteladanan. Nah di situ nanti bentuk kebanggaan kita itu. Dengan apa kita menunjukkan kita bangga untuk diikut nanti itu, bisa mengikuti jejak beliau. Itu kebanggaan kita. Coba anak-anak kita kalau cinta dengan pemain sepak bola Bentuk kebanggaan kebanggaannya diwujudkan dengan apa-apa? Apa? Abang, beli kaos tunnya, nomor umumnya, namanya model oh, Sama ini sampah Itu konsekuensi mereka untuk memunjukkan Aku bangga dengan dekat Aku bangga dengan Tu dibuktikan dengan perbuatan mereka. Itu. Makanya anak kecil kecil tu yang diidolakan itu yang dicari beli tas, kamera kopi, pinipin obati yang dipanggarkan, pinipin, ya. beli baju, pakai seragam itu, orang simbal tidak bisa tertanggung. Beli main, beli dengar, ini padahal gak punya ATP punya dengan. Tak tahu penduduk mana coba jual. Ya. Tak pernah ada di akhirnya ada. Tapi itu menjadi apa? Itu lah bagian Ditunjukkan, ada bukti gitu loh, Ada bukti, semua ada buktinya Sebab para pecinta Sibah bola itu menunjukkan bahawa dia itu Sepertinya, dia di faris Kepada bola itu, coba lu lihat Apa yang dibuktikan, wajahnya itu tentu Dah satu peloncur Itu lah mana? Diikuti kemana saja Kedangnya, masyaAllah, pecinta musik selain apa, bisa dibuktikan hadir di mana pergian ketika Muhammadiyah manggung maksudnya Muhammadiyah hadir di sana. Ya Allah, pas ada Karnaval SCTV di Gorontalo. Itu kan belum pernah mendang seleng. Empat hari sebelumnya tu seleng ker seleng itu, itu sudah hajar biza melakukan move. Nah, bermalam di situ lola. Di tempat apa namanya? Tenda-tenda itu pakai pakaian masoh Allah. Kita kan apa ngaji Itu saya ngaji ke bermalam selatan itu waktu senin malam, pekan malamnya. Itu dari jalan tu jalan kaki mana? Sebelum anak, enam anak Itu setiap keempatan kita ketemu Anak-anak apa mas, Karena apa? Melaku, hmm. wah iya way. lah Pecinta Gagal portikot Minyak adik-adik itu, jalan kaki Itu sampai gol berteriak panas kan? Sampai tahun Najib lah Sebenarnya kata kendaraan saya memaksa untuk akhir aku tolong posok-pos yang punya kendaraan mau dengan aku dijemput, kerana tidak ada kendaraan Ada yang tergila kita dengan yang tergila itu? Tidak ada yang kita Tidak ada, kita. ada kendaraan yang muncul syarikat Iya Ya tidak? Kita tidak pernah merasa kehilangan, ini tidak pernah merasa kehilangan Keutamaan keutamaan itu Adalah kita mengatakan cinta kepada dirinya, apa buktinya? Maka bukti itu yang akan dibukakan oleh Allah Kita jujur ataupun bohong Di sisi kami tambahkan Bukti bukan pengakuan Termasuk kita mencintai Nabi Atau buktinya Nanti Allah bohongkan semua Maka sebelum itu yang kita tengah hidup. Ini akan isya dulu InsyaAllah nanti kita lanjutkan Mudah mudahan Allah memberikan Lampangan kepada kita Untuk benar-benar ikut kepada Nabi alaihi wasallam dan akan kita ungkapkan. 10 fitrah nabi yang berubah. Sepuluh fitrah nabi yang akan lupa akan kita sampaikan pada pertemuan seterusnya insyaallah. Alhamdulillah rabbil alamin. yang akan kita lanjutkan sedikit pembahasan tentang konsekuensi menciptanya Allah alaihi wa alaihi Wasallam yang pertama tadi ya, konsekuensinya cipta kepada Rasul mengakukkan serta memuliakan beliau sallallahu alaihi wa ala wa salam wala dengul kita bersikat dengul dia supaya lebih jelas kita buka surat an-nisa ayat 171 di mana Allah mengarahkan kita untuk bersikap jujur kita lapar akan Tigulu itu dari kata-kata gola, gola, gola itu Gola itu kalau kita masak air, kemudian airnya itu mendidih, karena apinya sangat kencang nah, karena tingginya nilai mendidihnya itu sampai kemudian meloncati panci yang dipakai itu namanya gola. Apa ter? Gola. Jadi berkulera itu jadi dari masa? Arab ah. Jitu Artinya Tidak boleh menempatkan sesuatu melebihi Tarkas posisinya Ya, melebihi makom Makom Makanya imannya Umat Islam kepada Nabi Isa itu Luar biasa Ya, sehingga Islam itu adalah yang ketenangan, selalu ketenangan. Ya, dari dua agama, oleh Yahudi Dekat orang-orang di beda dalam nasib Nabi Isa Orang Yahudi berlebih-lebih Di dalam Meremehkan Nabi Isa Karena menurut orang Yahudi Nabi Isa itu sedikit apa? Anak zina Menurut siapa? Orang Yahudi Makanya yang menjaga-jaga Nabi Isa sekarang Orang Yahudi Ya makanya satu Yahudi yang membutuhkan Nabi Isa itu, kata enggak terima. Bisa dikatakan nabi kita tambah lagi dengan punya kaum yang terima, ini dikatakan anak zina. sini. itu berulat orang, orang. Nah, umat Islam tidak. Umat Islam mengimani yang wajib mengimani nabi Isa. memuliakan dan menerima kelebihan dibandingkan nabi yang memiliki keistimewaan yang istimewa dan itu semuanya diabadikan di dalam Al Quran. Nah, cuma satu saja yang diikat oleh Islam. Apa? Ketika Nabi Isa dinobatkan sebagai putra Allah itu saja. Itu aja diikat. Dan itu kita jelaskan pula di dalam surat Al-Ikhlas. Di mana Al-Ikhlas? Lam yalid wa lam Allah tidak beranak dan juga tidak diperanakkan. Hanya itu, tak ada kemampuan saya Nabi Allah, kita imani Semuanya, kemujudan yang luar biasa Keistiri wa Allah Dan itu diabadikan dalam Al-Quran Mari kita simak surat An-Nisa Ayat 171 Iya, silakan Langsung menjemput Wahai ahli hitam Janganlah kamu melakui Batas agama agamanya Dan janganlah kamu mengatakan Terhadap Allah kecuali yang benar Sungguh alam masing Aisa putra Maryam itu adalah putusan Allah Dan yang diciptakan dengan kalimatnya yang disampaikannya kepada Maryam Dan dengan tiupan roh darinya Maka berimanlah kepada Allah dan Rasul-Rasulnya Dan janganlah kamu mengatakan Tuhan itu tiga hmm. Berhentilah dari ucapkan itu Itu lebih baik dari ini Sesungguhnya Allah Tuhan yang Maha Esa mahasiswa Dia dari adzakan mempunyai anak ini adalah apa yang ada dikati dan apa yang ada di dan dihubunglah Allah sebagai melibu nah. nah, begitu pula kita tidak mengakungkan Nabi selama -selama, kita lakukan Nabi itu melalui manusia biasa dalam konteks apa? setiap yang diucapkan Nabi itu adalah kebenaran, kebenaran yang wajib diterima selalu memperyakkan Nabi memakungkan Nabi itu dalam konteks apa? menerima semua yang Ikhwalkan. Ada perintahnya harus kita terima dan kita terima bahwa itu adalah suatu kebenaran. Saya so, ucapkan lagi. Nabi Imam Malik, Imam Malik, ahimau tala ta di kitab Firqotul Najiyah disebut kami menyebutkan bahwa ucapan siapa saja, ucapan siapa saja, manusia mana saja itu bisa diterima, bisa di Oh kecuali ucapan nabi sudah dan menunjukkan kubur nabi kecuali orang yang ada di dalam kubur itu artinya apa? kalau nabi yang ngomong itu pasti benar kalau nah, kita itu jelas sekali ya maka konsekuensi pencintaan kita memuliakan beliau, memuliakan beliau tapi tidak sampai kita melampaui batas karena Allah melarang dan Nabi sendiri juga pelarang kita berbeda-beda di dalam memuliakan beliau ya. yang kedua ini, cita, Allah, apa tadi bangsa kebencian cinta kepada Allah putih apa? mentahati beliau sesalam atas perintahnya dan menjadikan beliau sebagai nah peladan pak ibu ada ga keyakinan di antara kita bahwa ada orang yang lebih patut diteladani dari Rasulullah s.a.w Coba lihat di kita, kita tanya. Ada ga orang yang lebih patut untuk diteladani selain Rasulullah s.a.w Untuk ditiru cara beribadahnya selain dari Rasulullah s.a.w Ada ga? Kenapa Allah yang menjadikan beliau sebagai apa? Pelajarlah kodkanlah kamu kisulillahi uswatul khasah. Sungguh telah ada pada diri nabi sen Islam suri kau pelajar terbaik. Ada pada diri siapa? Rasulullah SAW. Maka kita wajib menjadikan beliau telah Wajib mengikuti jejak beliau Bila tak beragama dan tak berislam Beliau itu salah satu konsekuensi tunjukannya ya. Adalah mengikuti jejak beliau Mari kita simak Sebuah hadis Nabi SAW Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa Yang diwakil oleh Imam Musril Diwakil oleh Imam Abu Dawud Diwakil oleh Imam Tirmidhi Imam Al nasai dan yang lainnya Ya dari umur-umur mukminin -umur Aisyah radhiyallahu anha ini dari istri beliau tercinta yakni ibunda Aisyah radhiyallahu anha siapa Aisyah radhiyallahu anha berkata kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salah satu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashur min al-qita anta saful sunnah yang dan khayancara ya untuk belajar mencintai tapi belajar mencintai nah ayo kita buktikan di sini apa sepuluh fitrah itu yang pertama fasih syari meratikan bumi nah, meratikan itu macam-macam ada universitas lokal ada yang Ipotong tipis, nanti dengan darah potong tipis Kayak zuri. <laughs> itu merapikan kemes. Yang ya, pertama, tu semangat Yesus. Ayo kita praktekan, ya kita belajar untuk mencintai dia. Dan ingin menunjukkan kebanggaan yang selesai kerjanya apa? Bukti yang anda diminta oleh Allah, bukan sekedar pengakuan, bukan sekedar pengakuan. Yang kedua apa? Wanifa ulihyah memanjangkan cengkau. Ya, Bukan? Jadi saya dulu tidak aku potong saya, karena es kurus cengkau tu. Ya, tak jantan lah. Ya, takdirnya untuk katakan jantan, ya. Tapi begitu kita baca, masya Allah, ternyata di bagian dari apa? semua fitnah Nabi hal-hal sesat. Makanya saya berusaha untuk apa? Untuk ingin melihat ini adalah ujian dari cinta saya kepada manusia. Dan nanti mengajukan, atau mengajarkan. Nah, Nanti kalau para kali ada orang -orang yang masih aman menganggap baik sama antum, saya sadar nih teman-teman ini belum tahu. Saya mungkin mereka belum mengetahui hal ini. Makanya kita sampaikan bentuk pertanyaan, aku tidak salah, gitu. Ya dan ya, setelah ini terserah panjangnya ya, jadi merangkul jengot itu tidak ada kaitannya dengan teroris, tidak ada hubungannya kalau kau terlalu, teroris ikut jengot dan dia itu bukan lantas yang jengot itu sudah dihukum teroris kita benci dengan teroris aku tidak akan berlaku, yakin ha, sumpah wawahi cikr kurang tidak kontak ya. Jadi tidak ada kaitan sama sekali. Kita lencik dengan ajaran mereka. Kita tidak sepakat. Itu berseberangan dengan iman. Ajaran mereka berseberangan dengan pemahaman halus Kita tolak pemahaman. Jadi jangan berkait-kaitan dengan itu. Tidak ada hubungannya dengan sesuatu. Oh, Kok kalau istri-istri kajian, yang itu bukan sebenarnya bukan ada kesamaan. Banyak yang kajian. Ya, jadi jangan al-jangan apa? Antipati dengan. Jangan buat dengan jadah Kalau dengan belajar tafsir Tafsir jadah lain dengan buka surat 39 ayat Eh surat 33 ayat 5 9 itu mahaqsyadiyah Mengatakan wajib Imam Suyuti mengatakan wajib Wajib ya. Ya. Walaupun ulama terbeda Pendapat jadah-jadah Kalau hijau -jadah. Jelibat secara umum itu Tidaklah hilang Yang berbeda masalah Jadilah. Jadi bukan tidak ada kaitan jadilah dengan terus jadilah dengan. Nah kalau hubung hubung kan ya silakan aja. Yang penting kita mengingkari ajaran terus dan jadikan sepakat dengan itu. yang ke berapa lagi? Yang kedua. Ya. Nabi mengajarkan apa? Menjatuhkan. Jadi yang menyajukan, bagi yang tidak jadi dipaksa tarik tarik pun jangan. Alamak ini Ya Ini bersih. Kita banyak saya baca dengan ini. Kenapa? Karena itu dan itu bagian-bagian. Saya mengharap dengan ini kita tunjukkan bahwa ini bagian dari cinta kepada nabi selasa. Kemudian yang ketiga adalah wasiwa, siwa, siwa, siwa itu ada pelbagai nanti. Bisa dengan kayu itu, Bisa dengan apa? tak gitu. Akhirnya transmutan kuntumu. Kesimpulan yang mau bicara abad ke-20. Masalah apa? Laten nanti sampai untuk penghematan Ustaz, supaya enggak kita yukon. <laughs> Jadi kalau malam ada nyamuk, ha, <laughs> Itu dianjurkan, Pak. Dianjurkan. Makanya dia bisa listrik gitu ya dan kalau yang bahasa itu bagus itu bisa merotol dia namanya kerak-keraknya itu cepat merotol saya juga pakai ketiga yang asli bak. yang bahasa dari sana itu langsung merotol juga tapi yang itu sangat merotol merotol aku <t> <guluh> itu ganjurkan ya si pak masyaAllah. kemudian yang keempat was tishak alman Ya, istinshak alma. Apa itu? Menghiru air ke hidung dan mengelapkannya ketika berbunyi. Jadi disemburkan agak dalam, agak panas itu awal. Dan ternyata menurut ilmu kedokteran itu sangat bagus untuk membersihkan kirus-kirus yang ada di sana. Begitu loh. Kakak dokter saya bukan dokter Ini ada pak doktor. Tiada tahu di mana pemandai. Tiada tahu juga. Sama pun. Ya, jadi alih-alih hati-hati atau tidak? Hati-hati pengorbanan. Apa? Anak syuk Ayah saya dulu di Pontoh itu tak tanya ikan ni apa dok di Pontoh. Hati-hati. Tahun TT, tahun TP, tahun. Jadi sekarang kalau tidak dicek, itu akan kosong. Itu dianjurkan. Terjadikan kapan lagi ketika tahu tidur. Jadi bangun tidur itu miro air itu belum disemprotkan lagi. Kenapa? Yang bisa mengatakan setan itu kalau malam permalang itu. Ini dikasih kita. Sopian, kita. Ini Masa, kalau begitu bagaimana kalau mau tidur di? Tidak mengikir kamu. Tidak mengikir kamu. Lalu kamu tahu kejadian itu. Kalau anda yakin Nabi ini ucapan yang berharga, jangan dilakukan. Ini termasuk di dalamnya. Jadi termasuk di dalamnya. Membenarkan setiap berita yang datang dari Nabi seseorang untuk konsekensi tak kepada kita konsekensi daripada ashadu anna wa ashadu anna Muhammad konsekensinya membenarkan semua berita darinya, baik itu masuk akal maupun, tidak masuk akal Eh dulu kita sebelum ngaji minuman kita kemasukan lalu, diminum apa dibuang? di luar, sekarang tidak, bagaimana? berarti anda rata ucapan nabi itu benar jadi kalau anda masuk apa-apa nabi? suruh nasi kalian kemudian dalamnya nya airnya diminum. akhirnya di saya sangat percaya nabi memang dari awal kita dipatek oh. untuk membenarkan ada percaya yang ucapan dengan nabi harus percaya bro lo maaf dibuat mana katanya iya iya Nabi mengatakan apa kenapa? Karena ketika lalat itu hingga ke air dan tancapkan sayapnya yang ada penyakitnya makin jorokkan sekalian karena sayap yang satunya itu mengumpaskan karnal alat mujizat lalat ini seorang dokter dari mereka masuk Islam yang mengupas seorang dokter dari mereka orang asalum. Eh, seandainya kau mati malam lagi, kesemuanya. Dari kata-kata itu siapa yang benar? Bagaimana? Ponderaan kita bukan dari Muhammad ini, benar-benar kasi? Kok jijik, nanti Muhammad jodoh deh. Apa Nabi Dari bilang begitu? Apa anda Dari bilang begitu? Dan apakah itu ada seorang begitu kepada Nabi? Ini lebih jauh dari kata itu, mengadu mujizat besar, mujizat kumpal itu yang biarkan seorang Nasrani Dokter Nasrani masuk Setelah membedak misteri Kelawat Nasya Allah, saya ditujukan Bukunya catatan dari Setelah besok Abu Ghaidah ini Dari orang Amerika Mengupas menjijat tentang lalat. Masya Allah, maka tidak masuk akal itu Menurut kita Tapi ketika disampaikan dari itu kebenaran Maka semua manusia ini walaupun Menurut akal dia Bisa diterima Jelasnya. Itu yang perlu di dibangun. Jadi kalau bangun uh, dari tidur diambil di kawan. Kemudian yang kelima adalah wakosur, wakosur kita ya, memotong kuku, lihat kuku-kukunya. Ya? Jangan diperpanjang lagi setelah kajian ini Kenapa tidak mencipta kita kepada dia Belajar mengikuti fakta beliau Belajar mengikuti fakta beliau Kalau saya kerja untuk memotong kuku Belum lagi memotong leher Eman eh, Ustaz Apa yang emang? Eh, tujuh cinta kepada dia Ketika kamu mencintai soal wanita Percintaan semuanya akan menuruti Masa rambut rumah Kenapa? Aku tidak suka Aku suka mencetak Oke siap sama sama aku. Ini percannya kamu. Ini nabi yang dia, kita kita buktikan. Tahu tak nak sebanyak ngomong, saya buktikan. Buktikan, itu. Contoh ya, buktinya. Kemudian yang keberapa? Yang keenam adalah wawas. Wastu daraji. Iya. Awasiu daraji. Iyani itu mencuci was-was jari. Abdan seringkali ketika suci kalau kita itu sudah melihat ada yang hilang sunat. Apa itu, Pak? Mengusap-usap-usap celana jari. Jadi usahakan diperbotok kalau untuk junta. Kaki-kaki, ojo ngene. Ada begitu kan itu. Kedalam, ayo belajar sifat wudhu nanti. Gimana cara? Di koyo dilapangkan dengan nikmat. Kenapa? Wudhu ini menghapus dosa. Jadi kalau pikiran kita waktu wudhu itu membayangkan hadis nabi, air wudu yang kita basuhkan ke dalam tubuh kita itu merotokkan, membawa dosa-dosa kita jelas. Itu nikmat yang kita rasai. Nefatnya butuh terasa, masya Allah. Tu diajarkan di sela-sela di ini di kosok kosok, kemudian kaki-kakinya, jari-jarinya tidak demikian. Ini sunnah sudah mulai hilang. Sudah teman-teman sendiri asal, tu ya cuma melihatlah itu jaga-jaga kaki mereka itu hantul-hantul. Yo, eh, kemudian yang ketujuh adalah Wanaful itu ti mencabut bulu ketiak, cabutlah, dicabut. Kemudian yang kedelapan adalah, yang kedelapan adalah wahaaful anatii memotong mencukur bulu kemaluan. Jabur, unjukul nu kemana kemudian yang ke sembilan wal ta wal tafas al ma wal tafas al ma yaitu ben cembok dengan cembok jadi kalau bikis makutkan jangan mengikuti sunahnya orang-orang yang di jalan itu. Mungkin berat-beratnya saya asam kaji. <laughs> ya, nanti berat-berat. Ya. Tapi balik mobil, udah aman-aman saja. Saya berdua. Nabi mengingatkan salah satu di antara sebab kenapa orang dianggap di dalam kuburnya Itu sebuah mobil yang hajis. Tak Dibiasakan, termasuk anak-anak kan di latihan anak itu di jago Kadang-kadang ibu kalau duduk, mancak, itu malas di mana-mana Mimpi, mana, bibis, ayo kamar mandi Eh, situ aja di bawah Enggak, di kamar mandi, di bawah situ gak apa-apa, malu, masih kecil enggak Kimbo apa-apa Gimana? Ada begitu? Ada? Tuh, di bawah Bertobat kepada Allah itu karena mengajari anak-anak begitu. Akhirnya nanti jadi kebiasaan. Jangan tinggi sini, Pak. Jelaskan. Dan itu peluang cari tahu buat kita. Kapan? Saat anak minta di atas ya, terdakwa mandi, seneng. Kenapa? Di situ dengan berpotensi melajui anak. Ayo, kalau masuk kamar mandi, kaki mana dulu? Kaki mana nih? Kedua kakinya. Coba. Itu sunnahnya vampir. <laughs> Ayo bu, Kapan kita ngajari anak-anak ya? kita tentang ada tabat negatif mengukui. Maaf bapa-bapa di antar. dengan ditiru besar, kan anak-anak Eh sendiri ke sana. Jangan sunnah itu peluang kita mencari pahala mengajarkan ilmu yang bermanfaat ke anak, -anak. Yaduh, berapa -berapa ya tu, berak berak mengajar tadi. Sebenarnya berakat ini, kita ya, tidak bisa. Ini adabnya siapa yang mengajari? Ya, kapan jiran mengajari anak tentang adab-adab tariqat? Kapan, kapan, bapak mengajari? Itu peluanglah, peluang untuk kita nah, mungkin kita di suatu pertama, ayo diajari atau dia latih makan sendiri, diajari contoh, ditunggui bila kita tidak makan. Karena di situ ada waktu untuk mengajarkan tentang adab ada yang diajarkan oleh nabi sehingga 24 jam dalam setiap aktivitas kita itu mengikuti jejak Nabi. Kita makan dulu siapa segala. Nah. Akhirnya itu sunahnya di televisi bahkan bah, tak Makan kacang makan itu saya pernah lihat itu. Orang ala keinginan di atau Itu sunah anjing, Pak. Jangan contoh kita aja. Apa sunah sunahnya makan? Sunah sebelum makan, sunah ketika makan, sunah setelah makan. Egalok eh, apa doa selamatkan ada yang nak komen tu yang nak komen ni mana? Huh? Ah ah ah ah aku tak tahu nampi. Nampak saya tes dua hari, ya. teko, dato, Apes, doa harian. Sambil tak koda tapi yang wish tes tu boleh dua doa harian. Ya. Ada pada pakaian apa saja dan doa pakai pakaian apa? Oh, bergerak sampai kelahiran orang. Ayo, doa-doa pakaian. Itu kan ada doa-doa suna-suna. Pakai itu suna itu dikencinta kita kepada jatuhi. Tapi bagaimana? Dua berupa siapa? Itu mengikuti di jatuhi. nanti. Ada dua kitab cukup bagus itu, Bapak Ibu. Apa? Sehari di rumah suruh. Sehari di rumah suruh. Itu menjelaskan tentang Apa? Semua hari yang nangis Dari malam bangun tidur Apa yang dilakukan nanti Ada kita pun Ada, ada riwayatnya? diwayat eh, Sudah ada ya. Makanya kalau kita tidak mengaji, Makanya eh, Bapak Ustaz akan disesan hidup Kita pun agak itu penting Itu hari kita lah. Kan akhirnya kan banyak Hal-hal yang tidak boleh di masjid dilakukan Transaksi jual beli Di masjid tidak boleh itu banyak larangan-larangan di sana ya. Apa saja yang dilakukan ada Sebagai imam, sebagai imam, bagaimana Itu nanti biar kita Karena semuanya saya yakin ada riwayat Jadi, jelaskan makanya itu Pemimpin ya. ya, Jadi, yang tersebut bilang apa? Berjenggol, dan yang pun ada Adarnya Tidak boleh Memegang kemaruhan dengan tangan Tangan, tidak boleh Dan jangan istilah luar air, tangan singapi Karena tangan kuatik Pakai ke tangan, tangan, kiri. Cuma disebutkan tangan itu jelek? Jelas, kan? Ya? Jadi sebutkan dengan tangan kiri, jangan. Ayo, tangan siap itu, tangan siun, kiwanya. Jangan, sebutkan tangan kiri. Cuma, tangan siun lagi. Ayo, dengan tangan. kanan ada pada makan, ada pada Masyaallah banyak sekali ya. Kemudian perawi bilang, perawi bilang, arawi wa nasitu al dan aku lupa yang ke-10. Illa anta kunal. Mamma kecuali yang aku ingat adalah kemungkinan apa? Berumur-umur. Ya, berumur. Kemudian ini hadisnya dikatakan hasan oleh para ulama. Dan disepakati oleh banyak pula mengenangkan keharsannya dan ini bisa diamalkan bagian dari, dari belajar untuk mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di antaranya adalah apa nih? Mengtaati beliau dan menjadikan beliau sebagai teladan dalam keseharian kita. Makanya untuk menjadi teladan, saya coba uh, sahur. Ketika Ramadan berbuka ala khusyuk wah tidaklah. Ajar meniru tv berbuka ala artis. Yuk Allah. Artinya kita mengikuti sambil coleknya bintang siapa. Salutnya mengikuti artis rasul oh, saw bangga jadi pengikut nabi salah satunya mana menjadikan beliau sebagai berhala. Kenapa kita banggakan? Karena mengikuti beliau berarti ikuti jalan yang lurus. Karena semua yang diajarkan Nabi Merupakan bagian dari Siratul, mustaqim Disebutkan oleh Allah Taala ta Di dalam surat Yasin Ayat yang ketiga dan keempat Kita buka Surat 36 Ya Surat 36 Ayat berapa? Ayat 3 ayat 4 Inna jalan Al-Murzalim Aladin Al-Mustafid. Ya. Sembuh. Kaum Muhajir adalah salah seorang dari kaum Quraisy yang berada di atas jalan yang mulus. Awalnya mereka ajaran yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, asal yang diajarkan Nabi kaitia cara beribadah yang ya, dicontohkan Nabi contoh yang terbaik. Jadi merupakan jati diri yang menjadi kebanggaan kita mengikuti Nabi adalah jalan yang lurus dan menunggu di Nabi akan menjalin akan keselamatan dari bencana dunia dan akhirat. itu jadi kebanyakan kita sebagai pengikut Nabi SAW oleh karena itu ketika tanda yang ditanya, pak aku sih sama yang tidak menjadi pengikut Nabi itu punya jawaban nah sama Nah, saya katakan okolo sama yang jadi itu mungkin kita apa sih kan, tentang jadi kita pikir kita ya berikan apa yang diajarkan semuanya. Maka diajarkan apa pun yang kita sedari dia. Jadi kalau kita ingin jadi penghujung nabi itu, kena ajaran yang sempurna. Tidak ada satu pun aktivitas kecuali ada ilmunya. Sampai percaya pun Apa? Ada ilmunya dan orang, -orang Yahudi, orang, -orang musyrik datang kepada nabi, kepada sahabat, sah al-farisi sampai menunjukkan ketakumannya dengan ajaran nabi. Apa katanya? Qab Allahumma Nabiyyu kunasheikh. Kata orang Yahudi mengatakan apa? Hai Salman, sungguh NabiMu telah mengajarkan semua teka, semua teka diajarkan oleh NabiMu, hatta khiroa sampai dalam urusan cebol diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini menunjukkan tentang bagaimana indahnya dan kesempurnaan. Islam adalah agama dan kehidupan. Jamaah sekalian, dalam ya, baru dua poin untuk belajar mencintai, membuktikan cinta kita kepada Nabi, akan kita lanjutkan bukti-bukti yang lain bagaimana ketika kita mencintai Nabi sallallahu alaihi dan apa bukti yang harus kita tunjukkan akan kita lokasi pada kajian yang akan datang insyaallah. Sallallahu alaihi wa sallam. Allah subhanahu wa kembali datanglah kita ke tasawuf kaum itu di dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh